залишивши страх в іншому житті. Повернулася пам'ять, а разом з нею повзковне, відворотно і нахраписто липкий холодний страх. «Ліле, що з тобою стривожено?» спитав Сергій. «Нічого», усміхнулася Біло. «Трохи шкода, що політ скінчився». Теплі оранжеві стіни. На стінах кілька майстерних репродукцій картин Пікассо. А ще трохи дивно. «Цар Колос Катерини Білокур» Картини не створюють домашнього затишку, казенної засушеності, ні сліду, просто відчуття якоїсь віртуальності. Господар кабінету, здається, це усвідомлює. Середнього зросту і віку, русявий, зі сліпучо-блакитними очима, він чомусь нагадував антропологізованого прибульця з інших планет. Перші хвилини Ліля відверто шкодує, що наважилася переступити цей поріг. Йдеться навіть не про страх. А про банальну недовіру і сіре, нудке розчарування. Не треба поспішати з висновками, м'яко заговорив господар кабінету. Ми з вами, здається, з одного тіста, а піти ви завжди встигнете. В голосі, попри зовнішню м'якість, виразно вчуваються жорсткі холодні нотки. Але Лілі тепер уже нічим не злякати. Розчарування заступила цікавість, недовіру надія. То ви готові зі мною працювати, професоре? запитує зухвало. Ви перехоплюєте ініціативу. Це не зовсім чемно з вашого боку, але мені подобається з молоді особи. Звичайно, я готовий і дуже уважно вас слухаю. Ліля розповідає про себе з дивною відстороненістю. Ні, то не сюржеалістична відстороненість сну, коли ти глядач і дієва особа водночас. І незагадковий чужиність трансу, коли дивишся у звичайне дзеркало і бачиш не власне відображення, а зовсім незнайому людину. Самовпевнену, нахабну, словільну. Іронічний. Дивує тільки, чому ця нестерпна особа вирішила вдягнути твою зовнішність. То була радше відчуженість реанімованої пам'яти, коли все перегоріло, перемучило, перекричало. І ти вже не ти, а якась химерна незнайомка. З цією незнайомкою відбувається щось дуже недобре, і ти співчуваєш її розумом, як співчуваєш жертвам землетрусу в Туреччині чи повинні на Закарпатті. А серце вже не сприймає болю. Серце вдягнуло захисний панцир, бо інакше вибухне. І кому від того стане тепліше? Хіба що не на статистика додасть до числа жертв ще одну безіменну одиничку. Ліля розповідає. Професор Орлюк слухає. Настінні ходики вибивають полудень. Цар Колос помітно світліший. Дівчинка на кулі робить граційне па. Ось і все, професоре. Видихає Лілі. Сліпучо-блакитні очі печально вивчаючи дивляться на молоду жінку. «Ви вже минули свою Голгофу. Чи варто повертатися назад?» Цар Колос неземно золотіє. Дівчинка танцює на кулі. Теплорукий голуб тріпоче прозорими пальцями, а Лілія не знає, що відповісти. Але професора не чекає відповіді. Він дуже добре розуміє. Її розгублене німування таке ж природне і неминуче, які цокання на стінних ходиків. Уявіть, ви згадали своїх кривдників. Ви їх знайшли. Ви їх пізнали. І... не знаю. Радите поховати все за строком давності? Ні, я просто хочу зрозуміти, що вас сюди привело. Жага сліпої, хоч і справедливої помсти, чи жага пізнання, м'яко заперечує професор. Це так важливо, відверто іронізує Ліля. Втечію в інший світ... Ви розірвали ланцюг зла. Тепер знову хочете його зв'язати. «Розрубала чим?» – спалахує Ліля. «Тим, що збожеволіла? Чи тим, що двоє негідників залишилися непокараними?» «І врешті то все теоретичні абстракції. Я ще нічого не згадала. Боїтеся відповідальності, професори? Чи не впевнені, що зможете розбудити мою пам'ять?» «Що ви знаєте про страх, дівчинко?» У м'якому голосі помітно більше як ноток. «Це це я не знаю, захлинається Ліля. Професор скрушно хитає головою. Приходьте завтра опівдні. півдні. Ліля непевною ходою залишає кабінет. Краєм ока встигає помітити, що теплорукий голуб раптом завмер у якійсь важкій неприродній позі. А прозорі пальці стали насичено білими, майже сивими. Цієї ночі Ліля не прокидалася, хоч їй снилися жахіття. Спершу вона купалася в Оранжевому морі, а навколо плавали чорно-білі дельфіни зі сліпучо-блакитними очима. Вода була надто гарячою, очі заморожували. Ліля почала тонути, дельфіни байдуже плавали завченим кордом.